kommer till ett nytt avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi som pratar här är en lite sur IFK-are efter förlusten borta mot Örebro med 4-2. Och en ganska nöjd AIK-are efter vinsten hemma mot Norrköping med 1-0. Så vi ska inte prata fotboll tycker det, jag. Det tycker jag. Det blir fotbollspodden idag. Vi går in istället på för det vi, tunga ämnet ekonomi. Usch, måste Men vi det? innan dess så ska vi ju ha lite hänt i veckan. Det är mycket roligare. Mm. Vi har haft en rolig vecka. Absolut. Vi har varit i Småland. I en liten stuga där tillsammans med min brorska och hans tre barn. Ja, det blir ju lite som en slags bonusfamiljssammanslagning. En liten utökning där med gemensamma matinköp och matlagning. Och Matlistor. aktiviteter Alla barnen överlevde, men det kanske var tack vare att jag och David lagade maten. Ja, men jag assisterade ju ganska bra. Du var en jätteduktig assistent. Så att det har varit mycket utflykter och bad och uh, roligheter. Och sen direkt hem så fick du dra iväg på jobb. Ja, jag jobbar ju där där vi ska gifta oss om två år. Mm, det, det är mysigt. faktiskt jättefint. Så jag är lite trött nu. Ja, det var sent i säng och så upp tidigt idag för att förbereda Evalins kalas. Ja, vi har ju nu en äkta tonåring. Hon mm. har ju fyllt 13. Just idag. Och har haft familjerna här? Jättemysigt. Mm. Både extra farfar och extra farmor och extra kusiner. Mm, ja. Lyckat allting. Nej, men det är ju sånt som bygger familjekänslan när vi kan komma tillsammans så. Mm. Och förresten, innan dess, så fick ju jag öva på att vara en förälder. När du var borta, så råkar ju ett av barnen må väldigt illa och spinner sig själv och sänger. Ja, var det är för sängen. att du hade lagat maten? Och sedan köket. Nej, det är, eftersom vi andra mår det bra. Det blev precis eckel på den här. Nej, men du var duktig. Jag tror att det var bra att jag fick eh, trösta K och känna den eh, ja, hårda sidan ta av faktiskt eh, Ta hand om sånt också. Men det gick bra. <gör> e ekonomi är ju något helt annat. Det blir ju en annan slags eh, trygghet. Än jag än tänkte man kan ge att jag kanske kunde ta ett litet kyssnarbrev först. Ja, ja. Vi har fått ett litet sånt. Just det. Kan vi göra det? Ja, absolut. Kör på. Hej Maria och Martin. Jag har lyssnat på alla era avsnitt. En sak tycker jag var lite konstigt och det var att du Martin i förra avsnittet sa att serbo inte riktigt var en familj. Det tycker jag var fördomsfullt och felsagt. Det finns ju massor av par både med och utan barn som bor i Serbo men som räknar sig som en familj eller i alla fall någon slags familjeenhet. Jag och min kille vi bor i Serbo. Det är så att jag har fyra barn sedan innan och han har tre. Och det är i nuläget praktiskt svårt att få ihop det att bo under samma tak. Men vi gör nästan allt tillsammans och är väldigt mycket familj, trots att vi inte bor tillsammans. Vi har till och med familjeråd. Vi semestrar tillsammans, firar alla födelsedagar och högtider tillsammans. Och försöker överlag att umgå så mycket det går. Och vi bor ofta över hos varandra. Vi har barn lite olika och det är ett pusslande. Och ibland är det med två hem. Men en familj, det är vi absolut. Det sagt vill jag ändå tacka för en bra podd. Det är bra att bonusfamiljen lyfts fram. Linnea? Ja, det var ju faktiskt intressant och jättebra skrivet. Och jag kan ju hålla med om att det är en slags fördom som jag har då. Är du fördomsfull Martin? Det tror jag alla är. Men jag tror att det kan, det beror säkert på mina egna erfarenheter av när jag har varit särbo i två omgångar, sex år och tre år. Första gången så var det inga barn inblandade och andra gången så träffade jag hennes son så pass lite att jag inte fick någon Men ni bodde ju i olika städer så att ja, det det var gick inte skinnad. att bara bo över hos varandra varje vecka. Jag känner ju gick... igen mig lite grann för att i min förra relation så bodde vi ju inte tillsammans... Inte den större delen av den relationen, då borde vi oftast särbo mm. eller närbo. Och men då, Vi kände ju som familj faktiskt. Det var ju en skillnad att ni hade ett gemensamt barn. Jag fast inte från början. Nej, men ändå ganska ganska tidigt får man väl säga. Och för mig är skillnaden på mig och Linnea där: det är en stor grej att hon har biologiska barn. Och då tycker jag att hon är ju en familj med sina barn. Som då möter... Eh, hade han barn också? Ja, de hade ju jättemånga barn tillsammans. Han hade ju typ tre sju. barn. Ja. Då blir det ju som att två familjer möts. Och då tror jag att det är lättare att man får en familjekänsla trots att de är särbo. Det hela handlar väl om inställning, vad man går in för. Mm. Och jag är glad att vi flyttade ihop för jag tror att det hade tagit längre tid för mig. Om vi hade varit särbo och jag inte eftersom jag inte har barn, då hade jag ju det hade tagit längre tid för mig att lära känna dina barn och få, få en familjekänsla. Så jag tror att det är lite det som jag Men för dem var det. det kanske också praktiskt knepigt att hitta sån stort boende till exempel. Ja, och då är det ju jättebra jag tycker det är fantastiskt att hon kan känna att de är en familj alla nio som de är då. Så det är bara positivt. Fortsätt med det. Och, och går det att flytta ihop någon gång i framtiden så visst det kanske funkar. Men för dem kanske det passar lika bra att, att vara särbo och träffas ofta. Mm. Ja, Ska vi ta det här med ekonomin då eh, som är ett tungt ämne tror jag för många och för oss. Ja vi har ju haft våra kontroverser. Ja och det kan ju bero lite på, på bakgrunden så vi kan ju ta lite kort för lyssnarna så de vet lite vad vi kommer ifrån och hur det såg ut när vi kom in ekonomiskt i, i våran bonetfamilj. Jag har ju vuxit upp jag är lärarbarn, så typiskt medelklasshem kan man väl säga men inga dyra vanor eller fina kläder eller sådär och har kunnat resa tack vare att mina föräldrar har varit reseledare och så. Och sen så har jag Eh, nästan hela tiden bott själv och eh, jobbat. Fast eh, vid att dina föräldrar inte läter i bo tillsammans. Nej, med dem. som vuxen menar jag förstås. Oh, okay. och, och jag har varit journalist i 23 år och, och eh, har en tycker jag hyfsad lön, 34 000 förskatt, eh, men har ju kunnat spara pengar då. Vad osvenskt att berätta om sin lön. Ja, men det är, ing, det är ingen hemlighet och det är ju jättemånga, de flesta har nog. Mer än mig, med tanke på utbildningsår och hur länge jag har jobbat. Jag har ingen aning om vad jag har för lön. Så bara där är vi ju jätteolika. Jag kanske vet ungefär vad du har för lön, men. Oj! Kanske 12 000 för skatt. det är ett litet. Så du ligger ju mycket under medel. Ja, och så var det ju när vi träffades att jag hade haft ganska ekonomiskt kärvt. Mm. Jag kommer ju ungefär från samma familjeförhållande som du. Mm. Medel, medelklass. Ja, jag... Bra uppväxt. Ja, nej, men jag, har haft, jag har haft allting jag har behövt mm. och så. Men sen olika omständigheter gjorde ju att jag har haft det lite knackigt. Och jag kan ju faktiskt säga att även om jag, haft, jag har varit både gift och haft en längre relation så har jag varit mycket ensamstående ja, på många sätt och vis. Och nej, men jag hade ju fått ihop det ganska bra. Jag klarade mig själv mm. och jag jobbade och så, men jag har ju inte haft det fett. Och då jobbade du med lite annat. Så då hade du kanske lite högre lön- och fick lite bostadsbidrag. Och ja. Sådär. Så att vi, du ju, får... vi var ju väldigt olika. Mm. Och jag hade fyra barn och du hade inga. Nej. Och där var ju lite, kände jag som- när vi flyttade ihop- att du lite tog initiativet till det. Och jag tyckte inte du pressade mig- men du ställde mig krav Jo, men jag kände väl att- lite. Som jag hade kommit på fötter och kände att jag klarar och ro den här båten själv och hade nästan räknat med att göra det under barnens uppväxt mm. så skulle jag ta in någon så ville jag inte hamna i det jag hade varit i innan utan då ställde jag nog kanske, kanske lite krav Men ändå att jag fick tid att växa in i, i det här som vi säger ska vara som, som en kärnfamilj Ja Och därför så försöker vi ju dela om vi ska berätta lite om vårt upplägg ja. så delar vi ju lika eh, mellan oss eh, med hyra och mat för alla barnen och inköp till alla barnen. Eh. Vi delar ju på den delen som vi är min del. Alltså papporna delar, köper ju hälften av de stora inköpen. Ja, om det är några skor eller... Om... Och sen delar vi på större Ja. Och sen så står jag för eftersom det är min bil så betalar jag även diesel och garage. Och just nu så behåller du barnbidraget för att det känns ju ändå så att det skiljer så mycket i, i inkomst mellan oss så att då kan jag ta en liten bit till. Och det känns bra och sen rent konkret så har vi en underlättade för oss och jag jag tror att det kan vara ett tips också att man har ett eh, gemensamt kort där man har till exempel alla matinköp. Det finns ju eh, mataffärer som har kort som man antingen kan sätta in. De har in ganska pengar. bra ränta också i med en vanlig bank. Ja, fast det är ju varken eller egentligen tycker jag. Det är i så fall om man har ett kort där man sätter in i förväg då kan man sätta in lika mycket och så handlar man upp det. Eller att man har ett sånt kreditkort som när man har handlat upp ett tag så betalar man in lika mycket så att man kommer upp på noll igen. Mm. Men sen blir det ju en del kvittor också. Ja, vi har ju vår lilla Ernstburk. Och det kanske behövs sin förklaring. En, en Ernstburk är för någonting. Mm. Det vi fick ju av dina kompisar en glasburk som det står 0,5 liter Ernst på. Ja, det är den berömda TB ernst Kirschstein det. Ja, och då tänker vi 0,5, det betyder ju hälften av en Just det. så därför la vi våra kvitton där så la man ett kvitto där så betyder det att en annan skulle betala hälften av det kvittot mm. och sen så blir det ju att vi båda lägger i kvitton och eh, funkar det så blir det ju hälften hälften mm. och så delar vi på det mm. sen har vi ju en del grejer sköts via autogiro så, så det är skönt att slippa sitta med det så att hyra och el och sånt där och så när det har dragit så kvittar vi det i efterhand också Mm de större utgifterna det har ju sagt att vi det låter ju jättegulligt och puttenuttigt men har vi alltid haft det så här? Nej men det är klart att det finns svårigheter. Dels så har vi ju lite olika ekonomisk situation som vi sa men sen också lite olika inställning kanske Jag kan ju bara se alla pengar som, som siffror så att även om det är ett litet kvitto så Lägger jag i burken och så blir jag av med det. Och ja, så tänker jag inte jag mer kan på ju det. Bli lite tossig på dina 12:50 som du lägger i. Så ska vi tala hälften av det. Ja, jag tänker att lägger man i alla sina kvitton och så plussar man ihop så blir det en viss summa och så delar man på det och så är det klart liksom. Men absolut. Eh, det, jag, jag kan förstå det också. Självklart. Det kan bli väldigt swishande med pengar fram och tillbaka. Tycker jag ibland. Ja, det blir också så när man inte har ett kvitto att lägga eller det inte är en sån tydlig utgift att någon har betalat något och så, ah, att man swishar över det direkt men då kan det bli fram och tillbaka också små summor det kan ju vara lite sikt Den största svårigheten för dig och mig tänker jag är att vi faktiskt har det så väldigt olika ekonomiskt mm. att den ena då kanske kan känna sig underläge och i det fallet så blir det ju jag att den balansen kan ju lätt slå över om man jag tänker om man ska utgå från andra familjer också. Mm. När den ena har ett stort ekonomiskt övertag och den mm. andra nästan får stå där med hatten i handen. Det kan, kan täda på relationen. Och jag vet att du har jämfört med din tidigare relation där du kanske tog det större ansvaret lite. Och så nu att du känner att Ja, jag får ju aldrig vara den här generösa, sätt. duktiga människan längre. Utan jag, får ju, jag får ju vackert vara tacksam och jag är jättetacksam. Du är ju väldigt generös på många sätt. Och, men det kan också vara en fälla att man fastnar i tacksamhetsfällan, om man säger så. Men, men för mig är att vara generös behöver ju inte alls handla om pengar. Och ska jag jämföra så är du den som är mest generös. Med dina pengar? Ä <laughs> Även med pengar till vänner, dina vänner som behöver och generös med allt annat och är familjens nav. Familjens nav sa vi här innan. Här <laughs> vi funderar på vad är man då om man är i familj Ja, men då bidrar ju du, du hänger ju ihop genom navelsrängen och du bidrar med mat och <laughs> mycket flöde. Men, men utan dig så har det Jag inte funkat familjen till natten. Ja. Nej, men men det är klart att det blir diskussioner det kan ju också vara sådär att man tycker att den andra har köpt något onödigt, ungefär. Att, jaha, men Varför frågar du inte om mig nu om, om vi ska ha delats? Och, och vad går gränsen där? Kan man köpa något för hundra dollar? Det har vi ju vår obalans igen att eftersom jag inte har så mycket egna pengar så blir det ju mycket mer insyn i vad jag handlar mm. än vad det blir vad du handlar. Mm. Ja, nej. Så det är också, måste man ju också prata om egentligen. Och, eh, och det är väl vårt tips överlag. Att känna, prata. Och känna av varandra mm. lite. För det blir ju som sagt att vi kan ju komma med hur vi gör. Men just speciellt i familj tror jag att det finns oerhört mycket. Hade inte du fått en del varianter. tips via det här facebook Just det, jag la ut en tråd där hur gör ni ekonomiskt? Jag trodde först faktiskt att jag skulle få mycket mer att nej men jag betalar för mina barn och han betalar för sina barn. Men det var många som hade delat relativt lika. Mm. Det var en del som en del sparade till barnen och sånt som de hade delat upp olika och kanske det var någon som sa att hon borde hans stora hus då för att hans barn skulle få plats och så, men, och då betalade hon lite mindre. Men överlag de som svarade i alla fall Hade ändå hittat sin grej mm. Och många skrev också Att när man behöver bonusbarn någonting Så är jag med och köper det och, mm. och, och, och man ska nog inte se det som Pengar liksom Man ska, man, man ska nog inte räkna med det På det sättet riktigt Utan Det jag tror kan att... ju bli väldigt fult ja. Mellan två människor Om man ska värdera allting I en summa pengar Ja men jag tror att man får se det som någon slags investering, och, och faktiskt att pengar finns bara för att man ska kunna man göra investera i familjekänslan, eller köpa känslan, och. i relationen, och med vad man kan. det alltså det är ju det. Tjäna någon lite mer så, så har vi ju det här i Sverige mm. under de bra dagarna. Att de som tjänar mer ska hjälpa de som tjänar mindre. Ja. Och jag, blir, jag tycker jag ofta blir påminn om det att en saks värde det är ju hur mycket man uppskattar det inte vad man har betalat jag är i alla fall så att till exempel en keps jag gillar kepsar. kepsar hittar jag en, en snygg och härlig keps så spelar det ingen roll vad den kostar nej du det... får inte köpa den ändå <laughs> och just nu så har jag absolut tillräckligt med, med kepsar men bara som ett dumt exempel det finns snygga handgjorda kepsar som kostar många många hundra och vill man göra den investeringen och älska den kepsen, då är den ju värd pengarna. Men det kan ju vara en likadan, en, lik, en annan keps som är så billig. Nu har du förlorat ändå. både mig och lyssnarna, ja. Martin. Det här med kepsar, det var inte alls meningen att vi skulle prata om det. Nej. Men det är bara att se på när Yvalin fick presenter idag. Hon blev ju jätteglad oavsett vad presenterna kostade för det fanns en, en omtanke och man tyckte att det här kan passa henne den här eh, bilderna till Polaroid-kameran kommer hon och den lilla väskan kommer hon älska och ha nytta av även om det inte var jättedyrt Men Vi har väl ett lyssnabrev till som också handlar lite om uppdelning Ja, ska vi ta det nu mm. Hej, jag heter Maria Åh, oh, samma som jag. Fint namn. Åh, oh, jag bara låtsas att jag... Nej, Jag och min nyblivna sambo har en hel del olika åsikter om det här med ekonomi. Vi har varit tillsammans i två år och flyttat ihop nu i våras. Vi borde nog ha pratat mer innan, men det är för sent nu. Min sambo tycker att vi ska betala allt 50-50. Men det tycker jag känns orimligt. Han har två tonårs på halvtid. Jag har inga. Vi har flyttat ihop i en fyra så att barnen ska ha var sitt rum- jag tycker att min sambo borde betala, borde betala mer än hälften på både boende och mat och en hel del andra kostnader. Plus att jag tycker att allt som rör flickornas kostnader borde han stå helt för. Vi har i stort sett samma lön, men jag är inte redo att låta så mycket av mina pengar slukas upp av någon slags påtvingat föräldraskap. Jag älskar min sambo och kommer bra överens med tjejerna, men detta med ekonomin gnager på oss. Vad tycker ni? Jag förstår att det är gnaget på när man inte då har gjort klart det innan. Nej, att de inte hade pratat om hur de... Däremot tror jag inte det är för sent. Men jag som då är mer i hennes situation kanske, och inte har egna barn och kommer in i en relation. Jag tror att hon måste tänka lite på hur stor skillnad blir det till exempel på, på hyran. Är den så mycket... Mer än dubbelhyra nu när hon betalar halva hyran. Då. Och finns det fördelar för henne att ha en större lägenhet? Ehm, och samma med, med maten: man, man kan ju göra en uppdelning så att hon betalar mer. Jag tänker lite det är kanske är bra tips. Nu, de tycker olika. Mm. Eh, han har förväntan på henne och hon känner inte att hon är redo att leva upp till den förväntan. Att de faktiskt sätter sig ner och skriver upp, kanske det konkret de olika posterna mm. och att båda två får prata om han kanske kan få prata lite för sin sak, varför han tycker att hon ska betala och hon kanske kan få säga sitt att nej men det där tycker jag faktiskt inte är min kostnad nej. och så väldigt kliniskt ta kostnad för kostnad och så ha ja jag tror just när man sätter sig ner och pratar så, man får nog lämna känslorna lite och så mer han har ju, kan ju inte ha några egentligen krav på henne juridiskt och sådär. Att, att hon måste stå för något annat än en halva hyran och sin del av maten ungefär. Och sen skulle de kunna hålla alla andra inköp separerade. Men då får man ju inte ihop familjekänslan. Jag kan känna igen det där då att jag hade ju inte kunnat ställa några krav på det egentligen. Men vi hade ju det... Det hade det blivit så här, ja jag kan ju lägga alla mina pengar och så lägger du inte så mycket och så ha, kan vi inte leva ett liv där vi lever lika, lika sorts liv. Nej. Om han då skulle betala jättemycket och hon inte alls, då kommer hon ju ha en standard och han har mm. en annan standard så ska de leva tillsammans. Det blir svårt på något sätt. Det blir sätt. de där slitningarna och Hon kan åka på solsemester och han kan åka till mm. Då sköntet. Det har kostat så mycket mat och hyra så att jag kan inte åka med på den semestern. Jag tänker, vill man leva tillsammans så kanske man ändå mm. får försöka hitta någon slags gemensam... Men som sagt, man behöver inte gå från noll till halva delen utan det går ju att känna på det just att eh, om hon ja, ska betala igenom kostnaderna. Ja, och kolla. Istället för en fjärdedel av maten, och kanske inte halva maten, så kan man hitta någonstans mitt emellan 40-60? Eh, ja, 40-60 uppdelning kanske. Eh, och sen att hon, när de gör gemensamma aktiviteter om de går på bio allihopa eller någonting sånt där det, det kan ju vara bra för. De här tjejerna att se att hon gillar dem. Genom att hon, och det kanske hon redan gör- bjuder på sånt ibland och sådär. Nej, men så kanske är... det är med familjekänslan. Annars så blir det lite som att två kompisar flyttar ihop. Då kan man ju vara väldigt sådär ja. klinisk. Ja. Det här har jag köpt och det här har jag köpt- och det här kostar jag och det här kostar mm. jag. Men de är ett par som ska bo tillsammans- mm. under samma tak och då- för att bidra till den här vi-känslan- och gemenskaphetskänslan mm. så kanske hon kan- Närma sig, närmar sig lite. honom lite och han kanske kan sänka sin. Han kan sitt få krav backa lite. lite. Sen är det ju som alltid är det ju svårt att veta. Vi får inte alla detaljer och vi hinner inte undersöka exakt hur är relationen med de biolog den biologiska mamman här. Hur mycket bidrar hon med. Hur har de med babedrag och sånt? Ja, till exempel. Och så, hur gamla de är tonåringar de kan vara 13, de kan vara 19 och 19. Det blir också en lite annan situation. Så att ja, det är svårt ja. att veta exakt där. Men... Hon använder ju ordet påtvingat föräldraskap. Det låter ändå lite negativt. Jag tänker att när man går in i en bonusfamilj att man, och dessutom flyttar ihop att då kanske man inte kan säga att det är påtvingat längre. Då vet man ju att han är ett paket. Han är mm. en pappa med barn. Hon kan ju ha Valet eh, har haft en väldigt stark åsikt att hon inte vill bli mamma, eller så kan det ha varit att det har råkat så att hon inte har blivit det, och vi vet inte om det är för sent för henne att bli mamma heller och sådär. Så det är också lite men, men jag tror att man. Man behöver måste ju prata, prata ihop sig för att ja. oavsett när man tycker så olika, så som hon också säger, mm. det tär ju på relationen. Ja. Men som sagt, våga ta en liten större bit av kakan och... och Små steg. Ja, och så gör en uppdelning helt enkelt så, så borde det gå att komma vidare. Jag tror att det var ungefär det som vi skulle prata om när det gäller ekonomin. Men har ni mer frågor om det eller frågor om andra saker om bonusfamiljen så är vi jätteglada att ni skriver till oss. Och då ska ni använda en mailadress som är bonuspappan.plusmamman snabla gmail .com. Men det går ju lika bra att skriva på Facebook-sidan bonuspappan.plusmamman eller Instagram. eller Instagram. Där är det bonuspappan+ plus eller brevduva. Punkt ja, brevduva, skicka allt möjligt hit till Varberg så lovar vi att kolla in det. Nästa avsnitt, då har vi en gäst i podden och det är Rickard Virecki. Han är promotor och pressansvarig för massa olika artister och föreställningar. Bor i Falkenberg och är ju då bonuspappa och biologisk pappa. Spännande! Ja, så honom får ni höra. Och tills dess så säger vi att livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt. Men också här.